Богдан Лепкий Підтихий вечір Повість Казка Видавництво «Наукова думка» Київ, 1997 рік Читає Галина Догозвяга Дивилася на осіннє листя Ніколи воно не є таке розкішне, як тоді, коли боїться першого морозу Ніби каже, дивіться, яке я гарне, спиніть зиму Веранда, на котрій сиділа, вповнилася червоним виноградом Він шелестів за подовом вітру, як шовкова сукня Ніби веранда обралася на казковий бал Долом стелився муравник, обшитий вінками вербен і петуній за муравником корчі, а там мур. Уздовж муру перешіптувалися білі берези і тулилися до себе молоді смереки. За муром ліс. З лісу летіли листки, як підстрілені птахи. Один впав їй на коліна. Вже листки з грабів облітають. Осінь. А який гарний. І пришпилила собі до груди. Мабуть, до лиця мені. Осінь. Не чула, як заїхав повіз. Пан з підбережзя, сказав покоєвий. Проси сюди на веранду. Заскрипів паркет, відчинилося кількоро дверей, і на веранді появився здоровий, рослий, але вже добрий сивий мужчина. Пішла йому назустріч і простягнула руку. «Я гадала, що ви проходжуєтесь понад морем, або сидите при рулеті, а ви знову нашим Богом забутім куті. Нашому братові, як не чує думку з рідного комена і не бачить своїх стіжків, як немає на кого з самого ранку гукати, то і в раю скучно. Мені вдома найкраще. Старіюся. Таку-то новину ви мені привезли». Гадала, що від молодію, слухаючи ваших оповідань, а ви – старіюся. Що гадав та й сказав? А що ж ви, пані? Я також старіюся. От і попав, не знаю, що й казати. Найкраще не кажіть нічого. Обоє старіємося і годі. Сідайте і дивіться. Правда, як тут тепер гарно? Куди гарніше, ніж літом? Яке багатство красок – Особливо тут, де сонце пробивається крізь лісову глушу, як там кождісінький листочок дрижить, ніби тішиться, ніби згадує, як ще був зелений, а вздовж муру така глибока тінь, аж фіолетна, ніби старече задовілля, лиш усика заєдно тремтить, як людське серце пані, а злипе листя паде й паде. Як не здійснені мрії. Гарна, дійсно гарна осінь. І краще тут, ніж над морем, І куди краще від літа і від весни. Весна зелена, дурненька, А осінь вдумчива, Вона вже пережила літо. Як ми, як я, дорога пані. А я що ні, не знаю. І вони на хвилинку замовкли, Вітер конче хотів обсипати її голови листками, та не міг. Листки відбивалися від даху над верандою, і тихо лягали на стежку. «А я все-таки люблю літо», – сказала вона. Літом наливається колос, і паленіють овочі, і рояться бджоли. Замовкли. Особливо люблю, як по довгій погоді натягає буря. Така, знайти грізна, зловіща, з громами і блискавками. Я така тоді неспокійна, так чогось жду. Нам судилося ждати, промовив коротко і різко. Глянула на нього і на його устах, отінених сивіючим вусом, побачила гіркий усміх. Почув цей погляд і, притупуючи ногою, повторював. «Ждати, ждати, ждати». Сонце вибігло на лісову дорогу і засміялося всею силою своєї кольористичної фантазії. «Як гарно!» – сказала примружуючи очі. «Ви горете ціле, в ореолі!»